Nu sitter vi alltså här med Lika, Erik och Marco. Välkomna hit. Tack, tack, tack, tack. Känns det bra? Ja, sjukt alltså. Lite så småtrött. Lite mm, trött, när ja. hade mm, är det jag tänta ja, igår. Eller jag. Jag känner inte så jävla bra på logistik liksom. Ja, ja men sen var ni ute efter det. Det blev ändå sent liksom, tiden har ni iväg. Mm. Men ni är ju ambitiösa är här klockan 9.07 mm. påtvingats. <laughs> det väldigt påtvingats. Ja. Mm. Men i år i alla fall så har ni valt att sitta i lika. Ja. Kan ni bara lite snabbt säga övergripande vad det är för typ av kommitté. Kör Marco. Ja. Ja. Ja, det är jämlikhetskommittén som ska främja jämlikhet och uppmärksamma det på våran sektion. Och, eh, alltså, det är inte ett tufft arbete egentligen utan det är ganska roligt att hålla fika och lite på jämlikhetsveckan. De flesta är väl ändå för jämlikhet, tänker jag, så det kanske... med. det är ju... Man hoppas ju det, Ja, man hoppas ju det. Men sen handlar det också om att försöka... Inte bara jämlikhet, utan psykisk ohälsa och sånt också. Vad är era som ni håller under året? Det är ju... Vi ska ju ha empatidagen nu snart. Det det. Lite planeringssvårigheter där, alltså. Råkar jag handla samma dag som i lite vad är det för typ av eh, dag? <laughs> Nej men det är för två, tre år sedan så var det en hel dag men nu är det bara en lunchföreläsning. Okej, okay. så den, så har den vi... ska ligga på i dagen nu då? Ja, fast vi jag håller på och försöker flytta den nu. <laughs> <laughs> ja, jag liksom det. Ja. Men, och sen har vi ju jäm jämlikhetsveckan som Jemko arrangerade där vi har ett evenemang. Mm. Och sen är det ju fika med, med Lika. Mm. Fiken med Lika ofta han är. Ner. Det är många gånger vi har haft. En då. gång på Läsberg och jag ska vi det. Mm. Tre? Jag tre. Ja, mm. fast, nej, Vi hade ju krukmålningen i år också det. Mm. Det, var ja, det, ju, var det var ju, det var ju substitut mm. Mm. Det var jag faktiskt inte, jag glömde att köpa sådana här Man borde köpa någon biljett mm. mm. Ja det var sjukt Jag Ja, tre krukor hemma alltså. mm. <laughs> Ja men fint Vad är det mer som ni brukar tänka på när ni har era fika med lika? Vad är liksom huvudfokus på dem? Det är, man brukar ju se om det sammanfaller Med någon dag som är det kommer inte det senast, inte senast, ja, internet, man, ja exakt. Nu senast så var det ju typ exakt hundra år sedan Kvinnor fick rösträtt i Sverige. Så du att det delet igen, liksom. Men just det, men. och, det, det, och det, förlåt, det, är olika. <laughs> det är olika för varje gång, liksom. du säga man har ju fått ett hälften fan, av allt du säger, ja. liksom? <laughs> nej, no, men det är ju jag skolan inte? <laughs> ja, det är det i handen. Ja, nej, men så vi. Eh, man väljer lite fritt vilken, eh, vad man vill uppmärksamma just den gången. Ja, just det. Men mm. mm. jämlikhetsveckan typ brukar tema. Mm. Men eh, lika är väl ändå en hyfsat ny kommitté, den var först 9, förra ja, 2017 var det, åh, ah. oh, det var det kommitté. Det var förra ah, alltså var ah, gången kommitté de första, eller, de förra var det för de första gången. Ja, kommitté, första, För du är väl den första förtroendevalda ordföranden? Ja, alltså, ja fast jag kring. tror alla blev val också, alltså. På något, ja, ja, när de blev ja, kommitté ja, måste de ju blivit det. Oh. Ja, det är det Men var det. det var så alltså förra året Var första året som de kommit till Och sen exakt. i år varför? Innan har det varit en förening Vi hade det mm. första invånet liksom. Förra året var det ingen som sökte utan mm. Alla bara själv nominade sig liksom. ja. Men samtidigt så tänker jag att det är rätt bra också Att det finns den möjligheten att Typ en kommitté där folk kan själv nominera sig med mm. ja, Att mm. man inte ska behöva ja, skicka nej, in ett brev ja, Och gå på intervjuer ja. alltså sitta precis. i en kommitté liksom, Att det kan vara lite mer avslappnat ni har ju jätteviktigt arbete, men det är samtidigt inte så mycket som krävs för att hitta just lika mer än att ja, man nej, behöver stå lite, för åsikterna. Det är, är lite så det, alltså, det är. lite med. så, Jag tycker att det ska vara. Också, mm. Liksom. Mm, exakt. Och ni också är också enda kommittén i år som har folk i fyra, va? Ja, det är vi, ja. det. Är, ja. det vi Tre ja. faktiskt ja. Men nej. vi har ju ingen i tvåan. Men så brukar det, det, det, det, det, det vara. Det, var det kanske ofta så att man söker det när man, börja, mm. när man går i två och ska exakt, börja tre det. Man kan försöka ni Ja, det, det tror jag säkert. Mm. Det känns ju som för varje år som går, så blir folk mer och mer taggade på att söka kommittékt. Liksom. Mm. Ja, Nej, men det är kul. Har ni någon tanke på vad ni skulle eller vad ni skulle vilja att de som sitter lika nästa år skulle göra? Alltså, som, som även en manningen mm. eller, eller ja, typ respons. Liksom. Ja, så alltså både och. Det kan ju vara svårt i vad corona gör. Så det kan ju vara mycket av det ni själva har tänkt. Som inte riktigt gick så... Ja, jag vet inte. Jag skulle väl säga att man, alla är införstådda vad man ska göra, liksom. Ska de göra det? Ja, nej, nej, men jag vet inte. Vad ska de göra? De ska hålla sina fiken med lika. Och sen så tycker jag att de ska välja att samarbeta med rätt sektion oh, också för mörda, <laughs> Många sektioner på Chalmers är totalt lost när det kommer till samarbeten alltså. <laughs> Nu ska inte vara task eller så Men har du <vi laughs> ju något exempel? Nej men det, typ Mamlig är det det alla Nej, det, det var ju inför, eh, vad heter den? Inför jämliga, det, skulle vara ett musikquiz det, alltså, det slutar med att man sitter och har ett möte och så är det, har man en monolog med sig själv liksom. Mm. <laughs> Alla alltså, bara sitter på mm. mm. <laughs> Så liksom, ja, men, någon får göra det här. Ja, men det kan ju lika göra. Och så blir det att man får göra allting. Och så sitter det någon där och det ja. Det gick ju bra. Ja det löste sig till slut. Men vi fick ju ta 80% av arbetsbördan. Men hur är engagemanget på tal om det på andra sektioner. Just när det kommer till typ det, jämlikhet och de spritt, alltså. mm. Typ M, M har ju M likhet. Mm. Då, där är de ju stora. B har väl också. Mm. Eh, det hängde inte med ja, det, är det, det, är det. Eh, och H, ju, vad vi? Ja, H, men den är ny. Ja. Mm. Men den, H, jag var ju på en sån här en, en, ett jämlikhets. Vad det, heter det ju? Eh, för eh, två veckor sedan. Då fick jag höra från H att jämlikhets, deras jämlikhetsgrupp, då, för ja, den är ju för hela H. Mm. De är fan hur många som helst då. Mm. Och de hade ju fått. Eh, de hade ju frågat om de fick vara med på mottagningen liksom, Och ha ett evenemang liksom. Men då hade de varit nej från deras k För att de inte var tillräckligt coola liksom. Det var det krigaste jag hört alltså. det Är det nollkot eller styret Vi vill vara med Och, och, och, och stå där Nej det får ni inte för ingen kommer vara taggad på det Ingen vill se liksom. Det var helt stört Alltså för de kommer ju få hjälp av Jem, Jemko. Ja, ah, alltså, mycket. Jemko, Jemko kommer ju snacka med ah. där, ja, det. Ja, för det är jättekomstigt. Så ska det konstigt. inte funka längre. Men hade ni, <laughs> ni hade något äh, evenemang nu vi hade Vi var körde ju tillsammans med drick. På mottagningen menar du? Mm. Mm. Ja, mm. ja Då hade vi ett evenemang På den här äh, bonddagen. Ah, bon, ah, bond. ah, ah. Ja, säkert. Något sånt var det. Ja, my, jag hade my, lite så äh, skiss. Ja, men kul ju. Precis. Och sen så jag bara nappade upp det du sa. Du har jämlikhetsmöten. Inland, ja, eller ja, det är ju som, det är, som jag, det. Alltså, det är ju jag som gör det men ja. det spelar ingen roll vem som går ja. Du får ta nästa alltså. Ja, okay. ja. Ja, och men sen har man också typ så här nät det är en gång per läsperiod då. Ja. Sen har man också nätverkkvällar alltså, som gem gem gem också eh, arrangera och då ska man nätverka. Och hur många, ja, har hur många Jag har ju varit på tre jämlikhetsmöten ja, Men inte, hur vans. många nätverkskvällar Har du varit på då? Ja, jag, men jag har uttagit alltså. Ta en sippa av här. Ja. Men Erik du kan ju få egentligen, Min sista fråga och det är väl lite, Vilka typer av poster har ni? För ni har väl en i, som sitter alltså, i stället? Vi har ju som, Bestämda poster egentligen Men de är väl ganska flytande samtidigt va? Mm. Som du är ordförande Ja, jag är informationsansvarig. Mm. Är det typ PR? Nej. Nej, alltså vad det innebär Enkät, är inte typ om man har en katt så ska jag han tolka inställa in <laughs> så har inte haft någon katt än. jag har mer än väl tid med, <laughs> med att hämta grejer men liksom. ja. ähm, sen så har vi vi har ju PR. Ja. Ekonomiansvarig Ekonomi ja. heter det chef eller ansvarig det. Heter det ansvarig? Chef samma. Ja. Ähm, vilka mer har vi? Trygg världs. Mm, äh, Ida i trygghetsvärden, Hon ska fixa trygghetsvärd till pöbberundan. Okay. Nu på torsdag. Är uh. uh. uh. uh. uh. uh. det något nytt som kom med corona? Nej det var innan det skulle, corona. Det men sen skulle trodde de kom komma in under covid? Inte de var. Men det var ju det som var hela den här grejen. Jag tror innan så var det någon annan som fick trygghetsvärd, Men sen uh. fick lika det ansvaret. Men sen kom covid och då var det inga pöbberundar. Så då var det på styret. Eller... Allt annat kommit till någonting att fixa ja, till sitt det. event. För då skulle det fixas hela tiden och mm. det faller det går inte liksom. Nej, precis. Och nu är det tillbaka på lika då. Mm. Just det. Och sen är det ju Julia som sitter i styret samo. också. Mm. Samo. Just det är det, ju ändå. För ja. Sama är inte ordförande utan Sama är. Man får indirekt mm. när man söker Samo i styret så blir man det är ju länken med till, till. styret. Liksom. Ja, så ja. man blir med lika automatiskt mm. då, men man sitter ja. inte som någon bestämd post i lika utan man blir bara vanlig, en vanlig ledamot. Ja, ledamot. Ja, men. Ja, då har vi Just det, ja, event Just mm. event. Och det är typ uppfixing för fika och ja. sånt Ja. Ja. Det är åtta, åtta. Mm. Men sen så är det inte så fasta. Sen har vi fika fikaposter också. Ja, faktiskt också. Ja, har vi till och med. Men det är väldigt flytande det man glömmer ju lätt liksom. Det är mm. jag köpt mjölken Ja, men det, är ja. Fast, men det kommer väl med I med att ni inte har så Uppstyrda arrangementer ja, ja, nej, Så det behöver betydligt. inte vara samma sområden. Men sista sak då var, Varför ska man söka Lika? Därför att det är vikt, viktigt och roligt Skulle jag säga Ja, du tog orden i munnen alltså <laughs> det, det säga det, det, det Jag tycker det är en viktig kommitté alltså. mm, mm. Ähm, Och det är Inte så tidskrävande Mm. nej, det man kan göra man, kan, gör man, man lite, bidrar liksom. mycket ja. genom att göra lite. Man, exakt, man kan ju få göra mer alls. Ja, liksom. Men man, Men ähm, det finns verkligen också. möjligheter. Liksom. Ja, ja, ja Sen så är det kul. Så alltså. mm. mm. mm. att... ja. Det är väl många som söker innan man har naturligtvis något annat ja, år, ja, många sitter i först exempelvis liksom, något, något eller så. <laughs> har jag fel? <laughs> nej. <inte> oss, oss. <laughs> ja. Och sen nej, men jag är går på det. Lite. Mm. När man ska växa upp. Mm. <laughs> Ta lite större ansvar. Mm. Så Inte det. främja alkohol utan främja Precis. jämlikhet. Ja. Ja, men, men jättebra. Kul att ha er här. Tack, tack. tack. Var tack roligt, för att du har det var att vara här. här. Mm. Full kaffe fortfarande. Då får ni väl gå hem och vila lite efter ja. gårdagen. Hem och gibba. Ja, tack. Ja.